Gefährliches Spiel für Hanni und Nanni. Hanni und Jenny waren mit den Rädern in der Stadt gewesen, um einige Besorgungen zu machen. Unter anderem hatten sie im Kaufhaus eine kleine Spieluhr erstanden, die sie Elli zum Geburtstag schenken wollten. Erschöpft ließ Hanni sich auf der Bettkante nieder, Und schnaufte. Puh. Man sollte meinen, jetzt im Herbst sei die Luft angenehm frisch, aber es ist so schwür. Ich schwitze wie ein Galerensklave. <lacht> und das sagst ausgerechnet du, du bist schließlich die sportlichere von uns beiden. Aber nun zeig mir endlich, was du für unsere Cousine in der Stadt gekauft hast. Du wirst begeistert sein. Warte. Ah. ah. Hier! Schau her! Eine Spieluhr! Oh, die ist wirklich wunderschön! Mhm! Schön, nicht? Fantastisch! <lacht> Allerdings hätte sich Ellie sicher eher neue Haarspangen, Lockenwickler und Haarspray gewünscht. Ich finde nicht, dass wir Ellis Eitelkeiten unterstützen sollten. Mm. Wenn sie sich nicht auftakelt, sieht sie viel hübscher aus. Und die Lehrerinnen sehen es auch nicht gern, wenn jemand versucht, wie Marilyn Monroe <lacht> auszusehen. Schließlich sind wir hier nicht auf einer Schönheitsfarm. Eben. Ellie wird sich über die Spieluhr sicher freuen. Jedes Mal, wenn wir zusammen mit ihr in der Stadt waren, hat sie doch davor gestanden und glänzende Augen mhm. bekommen. In zwei Tagen ist es soweit. Und bis dahin heißt es, dicht halten. Mhm. Wenn sich auch nur eine von uns verplappert, ist die ganze Überraschung im Eimer. Auf Hilda, Anja und Jenny ist verlassen, Hani. – Die verraten nichts. nichts. – Klar. Aber nun solltest du die Spieluhr schnell wieder im Karton verschwinden lassen. Nicht auszudenken, wenn Elli jetzt unerwartet hereinplatzte. – Mal den Teufel nicht an die Wand! Aber du hast recht. Sicher ist sicher. – Hey! Was ist denn in euch gefahren, Zwillinge? Ah. <lacht> Ihr guckt mich an, als wäre ich ein Gespenst. Störe ich euch vielleicht in einer geheimen Sitzung? <lacht> – Ah um, ja! <lacht> Schließ die Tür und dreh zur Sicherheit den Schlüssel um. Ja, Dann können geht. wir dir die Spieluhr zeigen, die Hani und Jenny als Gemeinschaftsgeschenk für Ellie besorgt haben. Oh ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Sonja, eine neue Schülerin in Hanni und Nannis Klasse, war ein eher unauffälliges Mädchen, hatte aschblondes, leicht gewelltes Haar und trug eine modische Brille mit feinem Goldrandgestell. Sie war weder eine schlechte Schülerin noch eine besonders gute. Sie besaß auch offenbar kein besonderes Talent für irgendetwas, womit sie hätte auffallen oder glänzen können. Sie war schlichtweg unauffällig. Als es am nächsten Morgen zur ersten Unterrichtsstunde läutete, erschien Frau Martin im Klassenzimmer. Die Lehrerin stellte ihre Tasche neben das Pult und blickte streng über die Tische. Guten Morgen! Guten Morgen! haben einige von euch schon wieder nicht ihre Sachen parat auf dem Tisch liegen, so wie es von euch erwartet wird. Die Damen sollten die Pausen auch für solche Vorbereitungen nutzen und nicht nur für allgemeines Palaber. Eigentlich sollte ich euch zur Strafe verbieten, die Bücher herauszuholen und euch den Unterricht ohne Texte verfolgen lassen. Und statt euch Notizen zu machen, solltet ihr sie im Kopf behalten und als zusätzliche Hausaufgabe nach dem Unterricht notieren. Oh, auch das doch. Gut, ich will es noch einmal durchgehen lassen. Ich möchte so etwas aber nicht noch einmal erleben. Ja. Ja. Hanni warf ihrer Schwester einen Blick zu. Mit Frau Martin war heute wohl nicht zu spaßen. Die Mädchen bemühten sich nun besonders, dem Unterricht aufmerksam zu folgen und sich rege zu beteiligen. Immer wieder schnellten ihre Finger in die Höhe. Und Frau Martin schien zufrieden zu sein. Doch in der Mitte der Stunde wurde die Geduld der Lehrerin erneut auf die Probe gestellt. In den letzten Jahren ist auf allen Wissensgebieten eine Fülle von neuen Fremdwörtern in die deutsche Sprache eingedrungen. Vor allem die stürmische technisch-wissenschaftliche Entwicklung hat hier ihren Niederschlag gefunden. Daher hat äh … Frau Martin? Ja, Carlotta? Darf ich mal kurz auf die Toilette gehen? Warst du es nicht, die auch gestern schon mitten im Unterricht dieses Örtchen aufsuchen musste? Ja, es tut mir auch leid, aber es ist wirklich dringend. So etwas kann mal vorkommen. Aber normalerweise gehört der Gang zur Toilette auch zu den Dingen, die ihr während der Pause zu erledigen habt. Also los, Carlotta, bitte beeil dich. Danke, Frau Martin. Das gibt's da zu lachen. Psst. Die Mädchen spürten genau, dass sie ihre Klassenlehrerin in nächster Zeit lieber nicht noch einmal auf die Probe stellen sollten. Umso verdutzter waren sie, als Carlotta am nächsten Tag mitten in der Stunde wieder darum bat, den Klassenraum kurz verlassen zu dürfen, um die Toilette aufzusuchen. Und wieder in Frau Martins Stunde. Jetzt reicht es mir, Carlotta! Wenn mit deiner Blase etwas nicht in Ordnung ist, dann begib dich bitte nach dem Unterricht zur Hausmutter und lass dir eine Kanne blasen und mir verabreichen. Blasen- und Nierentee. Was das bedeutete, wussten die Mädchen nur zu genau. Das Gebräu schmeckte scheußlich. Und wenn man Pech hatte, wurde man auch beim Abendessen und beim Frühstück damit versorgt, während man zusehen musste, wie die anderen Mädchen ihren köstlichen Kakao schlürften. Carlotta war wütend. Nach dem Unterricht, die Mädchen befanden sich gerade im Gemeinschaftsraum, gab die Spanierin eine Kostprobe ihres Temperaments. Das war gemeint von Frau Martin. Diese fette Zimtzick, das wird sie büßen. Auweia. Wenn ich dir in die Augen sehe, Carlotta, wird mir klar, dass du tatsächlich wild entschlossen bist. Worauf du dich verlassen kannst. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ha, ihr werdet schon sehen. Von derartigen Einwänden wollte Carlotta nichts wissen. Und tatsächlich... Als Hanni und Nanni am Abend im Park saßen und sich unregelmäßige Verben abfragten, gesellte sich Carlotta zu ihnen. Also, sehen, Voir. Mhm. je vois, tu vois, il mhm. voit, nous voyons, Hey vous Carlotta, voyez. Ah, ihr lernt ja schön. Na, wie hat der Tee geschmeckt? Ach, die Brühe war einfach ekelhaft. <lacht> das werde ich Frau Martin doppelt und dreifach heimzahlen. Ja, aber geholfen hat dir der Tee doch sicher auch, oder? Das ist doch jetzt nicht wichtig. Hört zu. Ich habe mir einen ganz tollen Streich für Frau Martin ausgedacht. Oh, oh. Gleich morgen soll die Sache steigen. Oh, Carlotta, wir sollten Frau Martins Gutmütigkeit nicht zu sehr strapazieren. Mm. Sie ist zwar immer für einen Spaß zu haben, aber du weißt auch, dass sie ziemlich rabiat werden kann, wenn wir unsere Grenzen <lacht> überschreiten. Ihr Angsthasen, ich brauche euch sowieso nicht für meinen Streich. Nur eine Thermosflasche. Schönen Abend noch, Zwillinge. Hm. Eine Thermosflasche? Was hat sie denn bloß vor, Hanni? Hast du eine Ahnung? <lacht> Nicht den blassesten Schimmer. Wir werden es wohl oder übel auf uns zukommen lassen müssen. Aber eins sage ich dir, ich habe keine Lust hinterher für Carlottas Dummheiten gerade zu stehen. Wir haben sie gewarnt. Mhm. Als Frau Martin am nächsten Morgen das Klassenzimmer betrat, kontrollierten die Mädchen schnell, ob alles auf ihren Tischen lag, was sie für den Unterricht brauchten. Ja, Buch, Heft und Federmäppchen lagen an ihrem Platz. Frau Martin hatte ein strahlendes Lächeln aufgesetzt und die Schülerinnen erfuhren auch bald, warum. Meine lieben Mädchen! Ich habe euch eine Mitteilung zu machen. Eine wunderbare Mitteilung. ich oh, Nun, wie ihr vielleicht wisst, gibt ein bekanntes Londoner Ensemble mit seinem erfolgreichen Musical mehrere Gastspiele in unserer Nähe. Ja, John White heißt es und handelt von einem jungen Londoner Anwalt, der sich für die Armen einsetzt. Richtig, Hilda. So heißt es. Eine Freundin von mir arbeitet in der Konzertagentur, die das Ensemble engagiert hat. Und ihr werdet es kaum glauben, ich habe für eine der Vorstellungen Freikarten bekommen. Oh! Oh! Oh! Halt, halt, halt, halt, halt! halt. Leider muss ich eure überschwängliche Freude ein wenig trügen. Es gibt nur Eintrittskarten für zehn Schülerinnen oh. und zwei Begleitpersonen. Das bedeutet, nicht alle von euch können mitfahren. Oh. Ja, und wer darf nun mit? Ich habe mir überlegt, dass ich die Karten als Preis für einen kleinen Wettbewerb aussetze. Ich möchte, dass ihr mir zu dem Thema des Musicals einen Aufsatz schreibt. Die Arbeiterbewegung in England zur Zeit der Industrialisierung. Die zehn besten und originellsten Texte werde ich mit den Karten für das Musical prämieren. Frau Martin? Ja, Carlotta? Dürfte ich mal ganz kurz auf die Toilette? Bitte. Bitte. Ich bin auch ganz schnell wieder zurück. Also so etwas Dreistes hätte ich von dir nicht erwartet, Carlotta. Aber von dem vielen Blasen- und Nierentee muss ich erst recht? Meine Antwort lautet Nein. Du musst bis zur Pause warten. Und damit ist das Thema erledigt. Schlagt jetzt eure Deutschbücher auf. Auf welcher Seite waren wir, Jenny? Oh, oh, oh, äh, äh, äh, Seite 84, unterer Absatz. Ellie liest vor, bitte, sofort. Äh. Die folgenden Stichwörter sind streng nach dem Alphabet geordnet. Umlaute werden wie nicht umgelautete Buchstaben behandelt. Ä, ö, ü entsprechen also den ha? Hört ihr das? Was ist denn oh. jetzt los? <lacht> Carlotta, also sag mal. Was ist los? Oh, das gibt es doch nicht, Carlotta! Die hat sie jetzt tatsächlich in die Hose gemacht. Hanni traute ihren Augen kaum. Unter Carlottas Stuhl bildete sich tatsächlich eine kleine Pfütze. Die Mädchen starrten ihre Klassenkameradin verwirrt an. Man konnte in ihren Gesichtern lesen, dass sie am liebsten laut loslachen würden. »Wie würde Frau Martin reagieren?« Die Lehrerin legte in aller Ruhe ihr Buch auf das Pult und trat langsam auf Carlotta zu. »Meine liebe Carlotta, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du mich mit diesem schlechten Trick hinters Licht führen kannst, oder? Warmer Tee aus der Thermoskanne! Ich finde, damit bist du jetzt wirklich einen Schritt zu weit gegangen. Nach dem Unterricht kommst du zu mir ins Lehrerzimmer.« Ihr hört jetzt sofort auf zu tuscheln! Elli, lies weiter, bitte! Carlotta hatte nicht damit gerechnet, dass Frau Martin ihren Streich so leicht durchschauen würde. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Die gesamte Klasse bekam eine Strafarbeit auferlegt, zusätzlich zu den Hausaufgaben. Und Carlotta musste nachsitzen, während die anderen am Nachmittag Ellis Geburtstag feierten. Die Eltern hatten ihr Geld geschickt, damit sie ihre Freundinnen zum Eisessen einladen konnte. Bei strahlendem Herbstwetter machte man sich zu Fuß auf den weiten Weg in die Stadt. Abwechselnd schoben die Mädchen Anjas Rollstuhl, denn sie sollte schließlich auch dabei sein. Es war wirklich leichtsinnig von Carlotta ausgerechnet, heute ihren Streich durchzuführen. Ja, du hast recht. Am liebsten würde ich Carlotta noch einmal ordentlich die Meinung sagen. Schließlich haben wir mit der Strafarbeit alle was abbekommen. Lass gut sein, Schwesterchen. Carlotta hat ihre Strafe bekommen. Obendrein geht ihr einen Eisbecher. Und das schlechte Gewissen steht hier ins Gesicht geschrieben. Tja, wer weiß. Vielleicht schließt Frau Martin sie deswegen von Besuch des Musicals aus. Endlich waren die Mädchen am Eiskaffee angekommen. Es gab ein großes Durcheinander, bis alle ihre Plätze eingenommen hatten. Aber schließlich bestellten sie sich die herrlichsten Eisbecher mit Früchten, Soßen und den tollsten Verzierungen. Alle sangen ein Loblied auf die edle Spenderin und stimmten dann einen Geburtstagskanon an. Viel Glück und viel Segen, viel auf Glück und viel Segen auf all deinen Siegen, Gesundheit und Wohlstand sei auch mit dabei. Viel Glück und viel wenn wir zu John White fahren, Mädchen. Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Ja? <lacht> Keine Ahnung, Fiss, heraus damit. Und wir werden Steve Gallagher Ja, Steve Gallagher? Der gut aussehende Sänger und Tänzer? Den kenne ich aus der Illustrierten. Und was ist mit ihm? Ist er einer der Darsteller? Einer der Darsteller? Er singt und tanzt die Hauptrolle. Und stellt euch oh. vor, wenn Frau Martin diese Frau von der Agentur kennt, vielleicht können wir ihn ja hinter der Bühne besuchen. Oh, voll weiter Außerdem ist es ja noch gar nicht sicher, dass du überhaupt mitfährst. Was weißt du denn schon über die Arbeiterbewegung in England zur Zeit der Industrialisierung? Oh, hört euch das an! <lacht> Liebe Hilda, wenn ich an deinen letzten Aufsatz denke... Hört hör doch auf, herumzuzicken! <lacht> Wir sollten Elli endlich ihr Geburtstagsgeschenk ja, überreiten. Ja, genau. <lacht> Zwillinge, waltet eures Amtes. <lacht> also, Elli. <lacht> Hier. <lacht> Im Namen aller anwesenden Gäste überreichen wir dir feierlich dieses Paket. Herzlichen Glückwunsch! Ja, herzlichen Glückwunsch! Oh, so etwas Großes! Das wäre doch nun wirklich nicht nötig gewesen. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Pack es doch aus, Ellie. <lacht> Na? Oh, das ist ja... Oh, ich glaube es nicht. Oh, ihr seid ja wahnsinnig. Diese Spieluhr habe ich mir schon so lange gewünscht. Zieh auf. Klingt oh. oh, so schön. Ist das schön. Wie romantisch. Vielen, vielen Dank. Sie bekommt einen Ehrenplatz auf meinem Nachtschrank und darf mich abends in den Schlaf spielen. <lacht> Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin. Als die Geburtstagsgesellschaft am frühen Abend zum Lindenhof zurückkehrte, herrschte im Gemeinschaftsraum helle Aufregung. Einige Mädchen hatten sich um Ilka gescharrt. Und die saß am Tisch, hatte den Kopf auf die Arme gelegt und weinte bitterlich. Ilka, was ist denn passiert? Hat sie sich wehgetan? Ja, von wegen, Nanni. Irgendein Idiot hat Ilkas Herbarium zerstört. Oh Sowas Gemeines. Aber Ilka, wie konnte das denn passieren? »Hattest du dein Herbarium denn einfach so herumliegen lassen?« »Nein!« »Sie hatte es immer in ihrem Zimmer aufbewahrt. Aber auch wenn es so herumgelegen hätte, sowas darf doch niemand Nein. tun.« »Nein, »Wir leben hier doch nicht unter Verbrechern!« »Ausgerechnet dein Herbarium, Ilka. Deins war doch eines der schönsten.« »Ja.« Das Herbarium war eine Aufgabe, an der die Mädchen schon seit dem Frühjahr arbeiteten. Jede Schülerin sollte, sobald die ersten Blüten zu sehen waren, Blumen und Gräser sammeln, bestimmen und pressen. Dann in eine Mappe kleben und alles Wissenswerte über die Pflanzen aufschreiben. Ilkas Herbarium war besonders gut gelungen. Sie hatte nicht nur eine umfangreiche und genau beschriebene Sammlung zusammengetragen, sondern die Mappe auch besonders schön gestaltet und in Leinendeckel gebunden. In der nächsten Woche sollten die Schülerinnen ihre Arbeiten abgeben, damit sie benotet werden konnten. Nun lag das Herbarium in Fetzen vor ihr. Ach, Ilka, wenn wir dir alle helfen, dann kriegen wir es bis nächste Woche wieder einigermaßen hin. Mhm. Einigermaßen, ja, einigermaßen vielleicht, aber niemals so, wie es war. Und alle Arbeit war umsonst. Mhm. Zum Glück hat Frau Jengs dein Herbarium ja schon kurz gesehen und weiß, wie schön es war. Ja, genau. <lacht> Jetzt müssen wir unsere Sachen schon in den Schränken einschließen, damit keiner dran geht. Ja, also das ist wirklich ein Ding, dass einfach einer in Ilgas Zimmer marschiert und sich an ihren Sachen vergreift. Ach, Sag mal, fehlt denn sonst noch was? Ich glaube nicht. Ja, und was machen wir nun? Mhm. Vielleicht sollten wir es Frau Martin melden. Die wird von uns für heute die Nase voll haben, befürchte ich. Mhm. Dann werden wir die Sache eben selbst in die Hand nehmen. Ja. Das wird sich vernünftig an. Mhm. ich mhm. auch. Mhm. Spannung herrschte zwischen den Mädchen. Zwar wollte man sich gegenseitig helfen, so wie man es in Lindenhof gewohnt war, doch diesmal war die Konkurrenz groß. Natürlich gönnte man der anderen den Musicalbesuch, aber genauso gern würde man doch selbst hinfahren. Die Aussicht auf ein Ticket zum Musical spornte die Mädchen an. Geschichtsbücher und Lexika wurden gewälzt, Lehrerinnen wurden ausgefragt und Bobby rief sogar ihren Vater an, der als Geschichtslehrer an einem Gymnasium unterrichtete. Dann mussten die Aufsätze geschrieben werden. Jede gab ihr Bestes, die Köpfe rauchten und nur das eifrige Kratzen der Federhalter war zu hören. Am Ende der Stunde sammelte Frau Martin die Hefte ein. aber Fabian. Ja, danke schön. So. Ich bitte einen Moment um Ruhe. Mädchen, es gibt ein kleines Problem. Der Termin für unsere geplante Fahrt zum Musical steht jetzt fest und ich muss euch sagen, er liegt äußerst ungünstig. Es ist der 25. Oktober. Was? Oh nein. Aber Das ist doch der Tag, an dem unser Tagesausflug zur Burg Schönfels stattfindet. Ja, genau, davon spreche ich. Und das würde bedeuten, zehn von euch hätten an einem Tag zwei Ausflüge zu bewältigen. Vorausgesetzt, wir können beides zeitlich organisieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das zumutbar ist, aber natürlich ist das zumutbar. Ja. Ja. Wir können doch unmöglich eine der Veranstaltungen ausfallen lassen. Aber dann bleibt mir ja kaum Zeit, mich für das Musical zurechtzumachen. Oh. Wieso zurechtmachen, Ellie? Du sollst ja nicht bei dem Stück auftreten. Oh. Legst du es wieder darauf an, mich zu demütigen, Jenny? Langsam Mädchen, langsam. Mademoiselle, Frau Roberts und ich haben hin und her überlegt. Beide Termine lassen sich leider nicht verschieben, weil wir auf Burg Schönfels auch eine Führung gebucht haben. Ich weiß nicht, ob Frau Theobald das gutheißen wird, aber ich will sehen, was sich machen lässt. Am Nachmittag radelten die Zwillinge gemeinsam in die Stadt, denn sie wollten eine neue Pfeifentasche für ihren Vater kaufen, der auch bald Geburtstag hatte. Außerdem brauchte Nanni neues Häkelgarn. In einem Tabakwarenladen wurden sie schnell fündig. Sie entschieden sich für eine schlichte Tasche mit Reisverschluss aus dunkelbraunem Schweinsleder und erstanden auch noch eine kleine Dose mit mildem Pfeifentabak. Die Zwillinge waren rundum zufrieden und verließen fröhlich das Geschäft, um zum Kaufhaus Obermüller hinüberzugehen. Als sie gerade die Straße überqueren wollten, packte Nanni ihre Schwester plötzlich am Arm. Hey, Hanni, schau mal! Hm? Ist das nicht Sonja, unsere neue Mitschülerin? Ja, klar! Sie steht an einem Zeitungskiosk und ist vollkommen in eine Illustrierte vertieft. Hm. Wieso ist sie allein? Komm, wir gehen hin. Hm? Vielleicht hat sie ja Lust, gleich mit uns zurückzufahren. Einverstanden. – Hallo, Sonja! – Hallo! – Hast du den der Illustrierte gekauft? – Äh, hallo, Hanni und Nanni. Ich habe euch gar nicht kommen sehen. – Das haben wir gemerkt. Wie sieht's aus? Wir wollen gleich noch schnell etwas Hegelgarn kaufen. Möchtest du danach mit uns zum Lindenhof zurückfahren? – Äh, tut mir leid. Ich warte auf Petra. – Ach so. – Sie ist im Kaufhaus und anschließend wollen wir noch ins Café. Mhm. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mitkommen. – Ins Café? Mhm. Ha, das können wir uns abschminken. Wenn wir nämlich das Häkelgarn gekauft haben, herrscht in unseren Börsen garantiert Ebbe. Ja. Aber ein anderes Mal sind wir gern dabei. Na, dann lasst euch nicht aufhalten. Bis später. Ja, ja bis tschüss. dann. Tschüss. Seltsam. Hm? Was meinst du, Nani? Hast du eine Ahnung, was Sonja da eben in der Zeitschrift so gefesselt hat? Ich konnte es nicht sehen. Sie hat sie ja gleich zugeschlagen, als wir kamen. Ich möchte zu gern wissen, warum sie so geheimnisvoll getan hat. Hm. Ich werde aus Sonja auch nicht schlau. Sonst wirkt sie ja immer ein bisschen unscheinbar, aber manchmal sieht sie so aus, als hätte sie doch irgendeine Leiche im Keller. Dann, am nächsten Morgen, stand fest, welche Schülerinnen aus Hannis und Nannis Klasse an der Fahrt zum Musical teilnehmen durften. Gespannt starrten die Mädchen Frau Martin an, als sie sich vor die Klasse stellte, um das Ergebnis zu verkünden. Also, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es waren einige sehr interessante Arbeiten dabei, das muss ich lobend sagen. Eine Schülerin hat ihren Aufsatz zum Beispiel aus der Perspektive einer Fabrikarbeiterin geschrieben. Wow. Das ist ja so gut, ja. Ich habe Frau Roberts noch zu Rate gezogen und wir sind nun gemeinsam zu einer Entscheidung gekommen. Dann las Frau Martin die Liste vor. Hanni und Nanni jubelten, denn sie waren unter den Auserwählten, ebenso Jenny und Carlotta. Also hatte sich Frau Martin Carlotta gegenüber doch milde gezeigt. Noch weitere sechs Mädchen stießen kleine Freudenschreie aus, die sich allerdings mit dem enttäuschten Murmeln derjenigen mischten, die nicht auf der Liste standen. Ah, Natürlich habe ich auch noch eine Reserveliste, falls eines der genannten Mädchen krank wird oder anders verhindert sein sollte. Ich weiß, es ist nur ein kleiner Trost, aber Sonja und Ellie, ihr steht auf der Reserveliste gleich oben an. No, aber, aber das ist doch... Ich meine... Arme Ellie, sie hatte sich schon so gefreut. Mhm. Dann hat sie wenigstens nicht das Problem, dass sie nicht weiß, wie sie sich zurecht machen soll. Ach, Jenny. <lacht> Endlich war der große Tag gekommen. In aller Frühe machten sich die Mädchen fertig für ihren Besuch auf Burg Schönfels. Und nach einer langen Busfahrt sahen sie das alte Gemäuer auf einem Berg in der goldenen Herbstsonne liegen. Ein Teil der Burg war noch gut erhalten. Hier hatte man die Räume so gestaltet, wie sie im 17. Jahrhundert ausgesehen hatten, als sie zuletzt bewohnt gewesen waren. Der hintere Teil der Burg aber war längst zu einer Ruine verfallen deren hoher, dunkler Turm gespenstisch in den Himmel ragte. Begleitet von den Lehrerinnen Frau Martin, Mademoiselle und Frau Roberts betraten die Mädchen alte Verliese, wanderten durch feuchte Katakomben und wurden sogar in eine echte Folterkammer geführt. Hier, in dieser unheimlichen Umgebung, warfen die Zwillinge einen besorgten Blick auf ihre Französischlehrerin, Mademoiselle. Aus all ihren Poren trat der Schweiß. Sie wischte sich mit einem großen Taschentuch über die feuchte Stirn. Ist Ihnen nicht gut, Mamselle? Sie sind ja ganz blass geworden. Scher es geht schon wieder. Ach, wo habe ich nur mein Eau de Cologne? Ach, ihr werdet sehen. Gleich, gleich bin ich wieder ganz die Alte. Zum kurzen Mittagsimbiss gab es Butterbrote und Milchkaffee aus Thermoskannen. Allmählich kehrte wieder Farbe in die Gesichter der Schülerinnen und sie plauderten lebhaft über die vielen eindrucksvollen Dinge, die sie in der Burg gesehen hatten. Ich hätte gerne damals in so einem prächtigen Bau gelebt. Stellt euch doch nur die wunderschönen Kleider vor. Ach, ich würde Tanzfeste mit schöner Musik veranstalten. Und ein junger, schöner Ritter würde um meine Hand anhalten. Aber überleg doch mal, wie umständlich es war, wenn man zur Toilette wollte. <lacht> Das ist ja klar, dass gerade du dieses Thema anschneiden musst. Ja, mit der Hygiene war es damals nicht so weit her. Nein. Außerdem haben sie bestimmt viel gefroren und gute Medikamente gab es auch kaum. Mhm. Aber Blasenierentee, den gab es bestimmt schon. Und trotzdem, dieses alte Gemäuer hat etwas Geheimnisvolles. Wenn ich nur an diesen Kerker denke, stellt euch vor, vielleicht spukt ja doch noch eine arme Seele hier durch die Gänge, die keine Ruhe finden kann, weil sie zu Unrecht im Kerker verhungert ist. Oh, hör bloß auf, Helga. Selbst hier draußen im Tageslicht bekomme ich eine Gänsehaut. Oh. Nach dem Essen sollten die Mädchen mit gezücktem Stift und Zeichenblock noch einmal in die Burg gehen, um Skizzen zu machen. Laut plappernd verteilten sie sich in den Räumen und ernteten missmutige Blicke von den anderen Besuchern. Doch als sie konzentriert mit dem Zeichnen begannen, kehrte wieder Ruhe ein. Die Lindenhoferinnen unterhielten sich nur noch im Flüsterton. Schließlich schlug die alte Standuhr in der Kemenate dreimal. Der Ausflug war zu Ende. Die Lehrerinnen erwarteten die Mädchen bereits vor dem Eingang, wo sie sich versammeln sollten, um gemeinsam zum Bus hinabzugehen. Mademoiselle stellte sich auf die Zehenspitzen und zählte zur Sicherheit noch einmal durch. Merkwürdig? Ich glaube, ein Mädchen fehlt. Frau Roberts, bitte zählen Sie doch noch einmal nach. Gut, ja, Moment, das haben wir gleich. <lacht> Stellt euch doch bitte mal in einer Reihe auf. Oh. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ruhe mal. Ach, die, Sie haben leider recht, Mademoiselle. Ein Mädchen fehlt. Ilka! Ich glaube, Ilka ist noch nicht da. Hat jemand von euch Ilka gesehen? Nein! Mit wem ist Ilka zusammen gewesen? Zuerst mit mir. Aber dann ist sie in den nächsten Raum weitergegangen, wo sie ein Mosaikfenster zeichnen wollte. Ja, dann sollte man dort nach ihr suchen. Fiss und Jenny, macht ihr das? Kein Problem, Frau Roberts. Komm, Jenny. Ja, klar doch. Schon nach wenigen Minuten kehrten Jenny und Fiss zurück. Zu zweit. Und unterwegs haben wir sie auch nicht gesehen. Nein. Mon Dieu, was machen wir nun? Tja, dann werden wir wohl... Wir warten noch zehn Minuten. Aber keine Minute länger, sonst schaffen wir es nicht mehr zum Musical. Oh, irgendwie finde ich es merkwürdig, dass es wieder Ilka trifft. Erst wird ihr Herbarium zerstört, und nun... <lacht> ...hoffentlich ist hier <lacht> nichts passiert. Du hast recht, Honey. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ist denn auf euch kein Verlass mehr? Hallo, Chachi. Geht und sucht sie Mädchen. Aber seid in zehn Minuten wieder ihr. Los, Hanni, ja. komm! <lacht> Die Mädchen verteilten sich in der Burg und riefen nach Ilka. Doch so sehr sie auch riefen und suchten, Ilka blieb verschwunden. Für die Zwillinge stand es nun fest. Jemand wollte Ilka übel mitspielen, aus welchem Grund auch immer. Bestimmt war sie in Gefahr und sie mussten ihr helfen. Aber einige der Mädchen wurden unruhig wie ein Schwarm Bienen. Wenn sie nicht bald abfuhren, würden sie nicht mehr pünktlich zum Musical kommen. Ich finde das merkwürdig. Ja, wo kann, kann sie bloß sein? sein? Das kann doch nicht wahr sein. Ein Mädchen löst sich doch nicht einfach in Luft auf. Ja. Aber wo kann sie nur stecken? Wenn wir nicht bald fahren, kommt ihr zu spät zum Musical. Musical hin, Musical her. Wir können nicht abfahren, wenn noch eine von uns fehlt. Vielleicht hast du ja Glück, Sonja. Und Ilka bleibt verschwunden. Dann kriegst du doch noch eine Karte. Im Gegensatz zu mir. Ach, ähm. Du stehst schließlich auf der Warteliste an erster Stelle. Dich haben sie wohl gebissen, Elli. Das nimmst du sofort zurück oder ich verpasse dir eine Ohrfeige, die sich gewaschen hat. Oh. Sonja, beherrsche dich. Und Elli, halte dich bitte zurück. Nanni, ich glaube, ich hab's. Hier, sieh dir mal meine Zeichnung an. Was siehst du? Eine ziemlich schlechte Skizze von dem Schrank bei dem Schlafgemach. Richtig. Und jetzt komm. Aber Hanni und Nanni, wo lauft ihr denn hin? In Windeseile zog Hanni ihre Schwester mit sich in die Burg. Gemeinsam sausten sie die steilen Treppen hinauf. Aber Hanni, hier haben wir doch schon überall gesucht. Nein, nicht überall. Komm mit ins Schlafgemach. Los. Was sollen wir hier? Das Schrankbett. Meine Zeichnung zeigt es mit offenen Türen. Und was siehst du? Tatsächlich. Jetzt sind sie geschlossen. Ja. Das habe ich vorhin gar nicht bemerkt. Jedenfalls hat jemand die Türen von außen verriegelt. Hallo? Ilka! Hallo, ich bin hier. Ja. Bin Im Schrank. Siehst wir du? Nicht raus. Komm, Hanni. Ah. Es wurde aber auch höchste Zeit. Habt ihr mich denn nicht rufen gehört? Nein. Das gute Holz hat deine Stimme ganz schön gedämpft. Vorhin sind wir nur durchgerannt und haben dich nicht gehört. Aber nun komm erstmal raus mhm. da. Wie um alles in der Welt bist du da reingekommen. Nun ja. Ihr wart schon alle zum Ausgang unterwegs. Und weil ich allein hier war und mich unbeobachtet fühlte, wollte ich unbedingt mal das Bett ausprobieren. Und da habe ich mich kurz reingelegt. Ja, aber offenbar warst du doch nicht allein. Ganz genau. Denn kaum hatte ich mich ins Bett gehockt, da wurden die Türen zugeschlagen. Und jemand hat den Riegel vorgeschoben. Also. Ich habe zuerst gedacht, da wollte sich jemand einen Scherz erlauben. Aber dann war alles still. Ich hatte verdammte Angst, ich müsste die ganze Nacht hier zubringen. Du glaubst doch wohl nicht, dass wir ohne dich abgefahren wären. Aber das Music Ich dachte, ihr könntet nicht mehr warten. So ein Quatsch. Aber komm jetzt, es wird allerhöchste Zeit. Im Laufschritt begaben sich die drei zu dem Parkplatz und erstatteten Bericht. Alle waren froh, dass Ilka unversehrt zurückgekehrt war. Doch die ganze Fahrt über saß sie in sich gekehrt im Bus und grübelte. Hilda, die Klassensprecherin, versuchte sie zu trösten. Mach dir keine Sorgen, Ilga. Das Musical wird dich schon auf andere Gedanken bringen. Ach, ich weiß nicht. Nach all dem Schlamassel habe ich eigentlich gar keine Lust mehr mitzufahren. Bei dem Pech, das ich in letzter Zeit habe, würde mir bestimmt unterwegs noch ein Unglück passieren. Entweder jemand hat es auf mich abgesehen oder ich bin vom Pech verfolgt. Ach sowas was darfst du nicht sagen? Natürlich fährst du mit. Nein. Doch. Schon schlimm genug, dass ihr meinetwegen beinahe zu spät kommt. Jetzt habt ihr noch nicht einmal Zeit, euch zurechtzumachen. Aber <lacht> dafür kannst du doch nichts. Außerdem sind wir alle von Natur auch schön, oder? Na ah, klar. <lacht> Als die Mädchen in Lindenhof eintrafen, blieb ihnen kaum noch Zeit, sich für das anstehende Musical festlich zu kleiden. Aber sie hatten nicht mit der Hausmutter gerechnet. Die stand plötzlich in der Tür und hatte für jedes Mädchen eine saubere und frisch gebügelte Bluse über dem Arm hängen. Dankbar stürmten die Mädchen auf ihre Zimmer, um sich in Windeseile umzuziehen. Da hielt Ilka ein Mädchen zurück. Sonja, ich habe das vorhin ernst gemeint, dass ich nicht mitfahren möchte. Ich will lieber ein heißes Bad nehmen und mich ins Bett kuscheln. Verstehst du? Aber ich meine, du willst wirklich nicht mit? Bestimmt nicht. Hier, ich leihe dir auch meine Bluse. Danke, Ilka. Das vergesse ich dir nie. Und jetzt lauf, sonst fahren sie noch ohne dich. Ach, Sonja, das ist gut. Du bist nicht die einzige Elli, die hier bleiben muss. Elli, Karotta, du kannst von mir aus statt meiner mitfahren. Ja, aber... wieso? Das ist doch... Ich habe eine Menge Blödsinn gemacht. Und ihr habt meinetwegen sogar eine Strafarbeit bekommen. Eigentlich habe ich es gar nicht verdient, mitzufahren. Ich kann mitfahren? Meinst du das ehrlich? Ganz ehrlich. Aber meine Bluse nützt dir wohl nichts. Die ist dir viel zu groß. Das ist egal. Du, das... das werde ich dir nie vergessen. Oh, ich freue mich ja so. Es wurde ein großartiger Abend. Die Freikarten waren für die Mädchen an der Abendkasse zurückgelegt worden. Doch obwohl sie spät dran waren, herrschte dort ein großes Gedränge. In ihrer Eile erwischten sie zunächst den Aufgang zur falschen Tribüne. Sie fanden erst in letzter Minute die richtige Tür. Endlich saßen sie keuchend auf ihren Plätzen. Die Vorstellung begann. Dauerte nicht lange, und die Mädchen waren gefangen von dem Rausch aus Farben, Tönen und Lichtern. Den meisten Applaus erntete natürlich Steve Gallagher. Der wunderbare Abend blieb dem zehn auserwählten Lindenhof-Mädchen noch lange im Gedächtnis. Doch leider kehrte allzu schnell der Alltag zurück. Schon am nächsten Morgen hatte Frau Martin ein ernstes Wort mit ihrer Klasse zu reden. Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht, dass es offenbar eine Schülerin unter uns gibt, die einer Kamera den bösen Schaden zufügt. Vertrauen, Fairness und Gemeinschaftssinn sind Tugenden, die an dieser Schule großgeschrieben werden. Wer sie missachtet, hat ihr eigentlich nichts verloren. Es sei denn, er ist bereit, für seine Taten gerade zu stehen. Jeder kann mal einen Fehler machen. Doch in diesem Fall scheint es sich um eine Wiederholungstäterin zu handeln, was besonders verwerflich ist. Ich gebe der Täterin noch eine letzte Chance. Wenn sie sich bis heute Abend bei mir meldet, werden wir nach einer Lösung suchen. Und was passiert, wenn sie sich nicht meldet, sie aber trotzdem überführt wird? Dann wird sie die Strenge unserer Direktorin in aller Konsequenz zu spüren kriegen, Jenny. Es wäre nicht die erste Schülerin, die Lindenhof wegen eines schlimmen Vergehens verlassen muss. Das schöne sonnige Herbstwetter war mittlerweile grauen Wolken, Regen und vor allem heftigem Wind gewichen. Die Mädchen verbrachten die Freizeit im Gemeinschaftsraum, einige strickten, spielten Schach, lasen oder hörten Musik. Nanni war noch immer mit ihrer Hekelarbeit beschäftigt. Lochmuster brauche ich einfach eine dünnere Nadel. Was für eine starke brauchst du denn? Also diese hier hat 1,5. Mhm. Eine 1,25 wäre ideal. Ich glaube, so eine habe ich. Wenn du einen Moment warten magst, hole ich sie dir. Oder, oder du gehst eben selbst in mein Zimmer. Ja, du bist meine Rettung, Fiss. Hm. Wenn du mir sagst, wo ich sie finde, hole ich sie rasch selbst. Und du brauchst deine Stickerei nicht zu unterbrechen. Also die Holzdose mit den Strick- und Häkelnadeln liegt im obersten Fach von meiner Schrankseite. Ah, danke. Manni machte sich sogleich auf den Weg zu dem Zimmer im ersten Stock. Sie öffnete die Schrankseite, auf deren Tür auf einem kleinen Schild Fiss stand, und fand die grüne Holzschachtel sofort. Gerade hatte sie alles wieder im Schrank verstaut, da fiel ihr Blick auf die Fächer in der anderen Schrankseite. Dieser Teil des Schrankes gehörte offenbar Sonja, und im oberen Fach lag die Illustrierte, die sie neulich in der Stadt so hastig zugeschlagen hatte. Nanni war neugierig. Schon hielt sie das Magazin in der Hand und blätterte es hastig durch. Zunächst fiel ihr nichts Besonderes auf. Doch dann entdeckte sie den Artikel, von dem Sonja so gefesselt gewesen war. Ein ausführlicher Bericht über Steve Gallagher mit mehreren großen Farbfotos. Nanni spürte, wie ihr Herz pochte. Warum nur war es Sonja peinlich gewesen, dass Hanni und Nanni sie bei der Lektüre gesehen hatten? Hastig schlug Nanni die Illustrierte zu. Dabei wären beinahe eine Handvoll Zettel aus den Seiten gerutscht. Alles ausgeschnittene Artikel über Steve Gallagher. Was hatte das zu bedeuten? Am Abend hockte sich Nanni mit ihrer Häkelarbeit im Schneidersitz auf das Bett. Sie konnte sich nicht konzentrieren und machte Fehler im Muster. Immer wieder musste sie die Arbeit ein Stück auftrennen. Die Sache mit ihrem Fund in Sonja's Schrank ließ ihr keine Ruhe. Hanni saß neben ihr und las. Hey, Anja! Na, ihr beiden? Ihr schaut ja nicht gerade glücklich aus der Wäsche. Was ist denn los mit euch? »Wieso? Was soll denn sein?« »Von wegen. Inzwischen kenne ich euch zwei gut genug. Also, was ist?« »Erzählt ihr es mir freiwillig?« »Also gut.« Und dann berichtete Nanni, auf was sie in Sonjas Zimmer gestoßen war. Hani hörte gelassen zu, aber Anja musste gegen ihren Willen laut lachen. ja und ihr Steve Gallagher. <lacht> sie scheint total verliebt zu sein in diesen Schauspieler. <lacht> ihr hättet sie neulich mal sehen sollen, als ich ihr erzählte, was ich in einem Artikel gelesen hatte. Steve Gallagher soll demnach nämlich schon einmal wegen Betrügereien mit der Polizei zu tun gehabt haben. <lacht> was? <What? lacht> Wie hat sie reagiert? Richtig aufgeregt hat sie sich. Das sei eine bösartige Unterstellung. Steve Gallagher würde sich nie so etwas zu Schulden kommen lassen. Hm. Sie hat ungefähr so heftig reagiert wie damals, als feststand, dass sie nur auf der Reserveliste für die Musicalfahrt stand. Ach so? Hm. Aber in der Klasse hat sie doch ziemlich gleichgültig gewirkt. Ja. Im Gegensatz zu Ellie. Ja, in der Klasse. Es war ihr auch offensichtlich peinlich, dass ich sie im Park erwischt hatte, als sie ihrer wut freien Lauf ließ. Richtig verheult war sie. Hm. Das lässt natürlich alles in einem anderen Licht erscheinen. Wie meinst du das? Naja, zähl doch mal eins und eins zusammen. Sonja ist ein großer Steve-Gallagher-Fan mhm. und um ein Haar verpasst sie die Chance, ein Musical mit ihrem Lieblingsstar zu besuchen. Aber mhm. immerhin war sie die Nummer eins auf der Ersatzliste. Mhm. Du, du meinst, sie hat dafür gesorgt, dass eins der Mädchen ausfällt, damit sie nachrücken konnte? Denkst du... Sie hat Ilka in den Schrank eingesperrt? Es könnte immerhin sein. Ja, und Sonja kam als eine der Letzten aus der Burg, wenn ich mich recht erinnere. Das. Aber eins passt nicht dazu. Ilkas Herbarium wurde zerstört, bevor überhaupt feststand, wer mit zum Musical fahren hm. durfte. Da hast du auch wieder recht. Hm. Ich weiß auch nicht, wie das ins Bild passt. Hm. Naja, möglicherweise hat das eine gar nichts mit dem anderen zu tun. Es nützt ja. nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Sollten wir nicht vielleicht mit Frau Theobald Nein. reden? Erst wenn wir sicher wissen, dass es Sonja war. Das halte ich für ein gefährliches Spiel, Zwillinge. Hm. Wir gehen alle drei zu Sonja. Ja. Am besten gleich. Das hört sich vernünftig an. Die drei stiefelten in den ersten Stock und klopften an Sonjas Zimmertür. Nani hatte weiche Knie. Sie war froh, ihre Schwester und Anja an ihrer Seite zu wissen. Ja, herein. Hallo Sonja, was wollt ihr denn hier? Ganz einfach, Sonja. Wir wollen von dir wissen, ob du es warst, die dafür gesorgt hat, dass Ilka nicht mit zum Musical konnte. Du brauchst uns nichts vorzumachen, Sonja. Wir wissen, dass du heftig für Steve Gallagher schwärmst. Mhm. Wie könnt ihr es wagen, mir so etwas zu unterstellen? <lacht> Außerdem habt ihr überhaupt keine Beweise dafür. Keine Beweise, aber Hinweise. Raus aus meinem Zimmer. Eins Konka. würde mich noch interessieren, Sonja. Wie konntest du vorher wissen, dass ich auf Burg Schönfels eine Gelegenheit ergeben würde, Ilka einzusperren? kannte die Burg schon von früher und da wollte es der Zufall, dass...« ah, bitte?« Sonja schlug sich die Hand vor den Mund, denn sie hatte sich soeben verraten. Schluchzend sank sie auf die Bettkante. Die drei ließen sie erst einmal tüchtig weinen, bevor sie sie mit weiteren Fragen löcherten. Das meiste schien sich so abgespielt zu haben, wie die drei Mädchen es vermutet hatten. Sonja, sie kannte die Burg von früheren Besuchen gut, hatte sich sogar mehrere Möglichkeiten ausgedacht, Ilka in eine Falle zu locken. Es war tatsächlich Zufall gewesen, dass sie im selben Moment ins Zimmer kam, als Ilka in das Schrankbett geklettert war. Und du hast wirklich geglaubt, dass wir ohne Ilka abfahren würden? Es war ein Versuch. Niemals wäre Mamsell abgefahren, wenn eine Schülerin fehlt. Ach, nee. Na, ihr habt Ilka ja sowieso schnell genug gefunden. Ja, und dann hat Ilka ihre Karte noch ausgerechnet dir gegeben. Da packt mich jetzt noch die Wut. Warum hast du dir eigentlich ausgerechnet Ilka ausgesucht? Und warum hast du das Herbarium zerstört, obwohl du gar nicht wissen konntest, wer mit zum Musical durfte? Das Herbarium? Das war ich nicht. Das muss jemand anderes gewesen sein. Bitte, glaubt mir das. Die Sache mit dem Herbarium hat mich doch erst auf die Idee gebracht. Ich dachte, so schnell kommt mir keiner auf die Schliche, weil alle glauben, jemand hätte es auf Ilke abgesehen. Ja, die Taktik wäre auch beinahe aufgegangen. Und was sollen wir jetzt machen mit dir? Wir sollten Sonja zugutehalten, dass sie jetzt alles bereitwillig gestanden hat. Naja, aber Frau Martin hat der Übeltäterin eine Chance gegeben, sich zu stellen. Und Sonja hat sich nicht gemeldet. Genau, das, das, das war feige. Das steht auf, auf, dem auf dem Minuskonto. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß auch nicht, wie ich das tun konnte. Ich wollte doch nur Steve Gallagher sehen. Ich werde mich bei Ilka entschuldigen. Hm. Das ist das Mindeste, was du tun kannst. Ja. Aber es wird leider nicht reichen. Mhm. Wir müssen es Frau Theobald melden. Ja. Muss das wirklich sein? Mhm. Ich habe Angst, dass sie mich von der Schule verweist. So sind die Regeln. Das hättest du dir vorher überlegen ja. sollen. Ja, wir denkst. versprechen dir aber, dass wir nur mit Frau Theobald reden werden und sonst niemandem verraten, was wir wissen. Mhm. Allerdings unter einer Bedingung. Und die wäre? Du hilfst uns herauszubekommen, wer Ilkas Herbarium so schlimm zugerichtet hat. Also gut, versprochen. Auf Ehre und Gewissen. Sonja sprach mit niemandem über ihre Unterredung mit Frau Theobald, nicht einmal mit den Zwillingen. Die stellten ihr auch keine Fragen, denn sie konnten sich ihren Teil denken. Noch vor den Herbstferien musste Sonja das Internat Lindenhof verlassen. Zuvor klopfte sie noch an Hannis und Nannis Tür, um sich von den Zwillingen zu verabschieden. Na rein. Na rein. Hallo. Ich bin nur gekommen, um euch auf Wiedersehen zu sorgen. Das ist lieb von dir, Sonja. Frau Theobald hat also tatsächlich … Ja, sie hat. Mhm. Und ich schwöre euch, dass ich mich in Zukunft nie mehr so töricht benehmen werde. Im Lindenhof habe ich eine Menge dazugelernt. Aber das allein ist nicht der Grund, weshalb ich zu euch komme. Sondern? Inzwischen hat sich aufgeklärt, wer Ilkas Herbarium zerstört hat. Ach, wie bitte? Die kleine dreijährige Tochter der Küchenhilfe ähm. sah Ilkas Herbarium <lacht> im Gemeinschaftsraum liegen. Ach, sowas! Offenbar hat es ihr sehr gefallen und sie hm. ist alles andere als behutsam damit umgegangen. <lacht> Frau Theobold hat es mir gerade erzählt. Ach, ich bin froh, dass du es nicht warst, Sonja. Ja. Ja, ich habe nur noch eine Bitte. Mhm. Falls euch jemand fragt, weshalb ich Lindenhof verlassen habe, erzählt bitte, dass mein Vater unerwartet krank geworden ist. Mhm, ja. Würdet ihr mir diesen Wunsch erfüllen? Versprochen, Sonja. Klar. Du kannst dich voll und ganz auf uns verlassen. Mhm. Danke, Hanni und Nanni. Das vergesse ich euch nie.